Двете страни 6-та година, 25-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя в София на 20 март 1927 година. Чете Юрдан Стоянов Само светлият път на мъдростта води към истината. Размишления Следният път ще имате една задача. Ще си изберете една звезда, ще й кажете името. Коя звезда, в кое съзвездие, от коя величина? Първа, втора, трета, до шеста величина. Ще се оставите според вдъхновението си, като наблюдавате ясното небе. Да видим кой на каква звезда ще попадне. После наблюдавайте, звездата, която ще изберете, в каква фигура влиза с околните звезди, триъгълник квадрат или каква фигура ще образуват. Те образуват известни фигури, а тези фигури са центрове на известни влияния. Можете ли да ми кажете кой философски въпрос спъва хората? Всеки човек разрешава един философски въпрос. Някой път може да го спъва той. Трябва ли човек да разрешава всички въпроси? За пример, ако вие запитате така Защо човек живее? Колко отговора могат да се дадат? Защо човек живее? Някой може да каже Човек живее за да се мъчи Друг ще каже Човек живее за да яде Човек живее за да се учи Всевъзможни отговори на кой е правилният отговор? Сега въпросът е, живеете ли ви? Може ли да докажете, че живеете? Някой казва, мисля, следователно съществувам. Вие живеете, но дали живеете друг въпрос. Защото и камъкът съществува, но дали живее ако човек живее в този висок смисъл, както се разбира, съзнанието в него остава непрекъснато. Никой не може да го лиши от съзнанието. Живее онзи човек, на когото съзнанието не може да бъде прекъснато. А не живее онзи, на когото съзнанието се прекъсва. Той само мисли, че живее, а всъщност не живее. Ще изучавате методите, които природата е вложила около вас. Ако ви искате да имате едно знание, което почива на основа, трябва да се ползвате от простите методи на природата. Сега някой казва Аз трябва да бъда свободен. Сега, да оставим философската страна. Какво нещо е свободата? Един дълбок въпрос е това. На моят първи пръст кога е свободен? Докато се държи с ръката. Но тази свобода трябва да има ограничения. В свобода той се казва връзка има вътрешна. В живота има два вида свобода. Моят пръст може да бъде свободен от своята длъжност, да не се мъчи, но ще престане да живее. За пример, ако пипам огъня, той ще почувства известна болка. Тази болка според физиолозите не е в пръста, а вътре в мозъка. Следователно, ако отрежете пръста, той ще престане да страда. Сега, кое е по-хубавото света? Да бъде човек свободен или да бъде ограничен? Свободен всякога подразбира задължение. Свободен е човек, да върши нещо. Следователно, свободен в едно отношение, ограничен в друго отношение. Свободен си да си учиш, но все-таки ще сидиш вечер, ще си ограничиш. Свободен си да едеш, но все-таки ще си ограничиш. Какво подразбират философите под думата абсолютна свобода? Човек има ли пълна свобода? Какво казват философите? Казват Има две мнения Едните отричат, другите приемат Приема се, че свободата на човека зависи от условията После има фатализъм Учителят продължава. И двете страни са прави Има ли свобода? Няма ли свобода? Той е като въпроса за сферата че сферата от не е изпъкнала, а отвътре в длъбната. Едновременно е и корубеста, и в длъбнеста. Ако две същества изучават сферата, едното е вътре, другото отвън, какви мнения ще имат? Човек и има, и няма свобода. Кога няма свобода? Когато няма, какво да прави? С. Това е закон на промяната. Свободата подразбира промяна, стремеж в известна посока. Промяна на разумната посока. Ако вървиш дадена посока, която природата ти определила в правия път, свободен си. Или казано с други думи, постигнал си онзи вътрешен смисъл, знанието, което човек е поставил. Сега, за пример, ако вие срещнете себе си след 10 000 години, ще можете ли да се познаете? Много мъчно е човек да познава себе си. За пример някой път вървиш из пътя и чувстваш като че ще паднеш. Не си господар. Почваш да губиш своята мисъл. В Софи има една лекарка. На път като върви, дойдето и състояние, изгуби вяра, че може да се държи на краката си, легне на пътя, лежи. Докато мине той състояние и се възвърне самоувереността и, че може да ходи. Как ще обясните това? За пример той състояние, човек изгуби своята смелост. Един български офицер в Бургас, във времето на доктор Миркович, като чел неговата нова светлина, тъй живо били описани духовите, че той излизал препасан с пушка и жена му го пазела. Страх го е да излезне. От какво го е страх? Шашка носи той. Сабя, пред това го е страх. От кого? От духовете. Аз съм ви привеждал онзи пример. Един от най-способните българи, когото познавам, който много говори, като някой извор, реч като държи, думите се леят, в Америка излязъл да говори на един Амвон. Имало в публиката една жена с черни очила. Като го погледнала, той забравил всичко. Седял, седял и слезнал. Изгубил всичко. Нито една дума не може да каже. Самовъзпитанието. Вие имате една задача. Най-трудните въпроси сега са законът за самовъзпитанието на човешката чувствителност. И действително хубаво е човек да се намери в една хармонична среда. Няма по-хубаво. Тя въздейства нормално върху чувствата му, върху способностите му. Когато се намери пък в една дисхармонична среда, всякога могат да го извадят от неговите релси. В този отношение светът практически е разрешил въпроса. Там, където има поет или музикант, насърчават го. Казват, много хубаво е писал. Хубаво е насърчението. За пример, написал си, да кажем, един псалом. описваше едно цветенце. Прочетеш го веднъж два, пет, десет пъти. Като го четеш, да останеш ти доволен. По-голям критик от самия човек няма. И ако искате да знаете дали е хубаво, вие го прочетете еднъж, и щом сте доволни, тъй като критик и като сте доволни, прочетете го и на другите. Ти не си останал удоволен от себе си, че чакай дали другите ще го одобрят. Одобриш ли го, напиши го 10, 100 пъти. То ще иде с хиляди години. Всички хора ще го четат. Допуснете, че направите една голяма погрешка и ви усърят на смъртно наказание. Оставят ви само една възможност. Дават ви само едно условие. Да направите едно описание на кукичето че всички хора да го харесат. Ако го харесат, ще ви простят пригрешението. Ако не, ще ви обесят. Как ще пишете? Знаете ли каква поезия? Най-малко 10 пъти на ден ще се молите. И аз казвам, онзи, който тъй би писал, ще има едно отлично описание. Аз бих желал да ви осъдят малко на обесване, за да ви накарат да пишете хубаво. Един човек, който пише хубаво, не може да го обесят. Който говори сладко, и него. Обесват само нези, които не знаят да пишат, не знаят да говорят. Пъй и смъртта. И тя се страхува от тези хора, които знаят да говорят. Тя ги души, но те възкръсват, не умират. Да допуснем, че имате три единици от разни категории. Едната, житно зърно. Втората единица, заек. Третата, човек. Едно же. Едно за. Едно че. Тези трите единици какво се отличават? Обаждат се по съзнанието си, физически, по формата си, по възможностите. Учителят продължава. Между първата и втората единица, коя ще принесе по-голяма полза? Отговарят житното зърно. Заекът нали си е на по-висока степен на развитие? Защо той не помогне? Че той е помогнал на света. Всичкото благоразумно в света. Заекът го е донесъл и всичката светска мъдрост. Заекът е внесъл. Дето светът е умен, той е умен от страх. И науката. И всичкото и го пишат все от страх. Един вътрешен страх има, който заставя хората да работят. Сега има изключения, но аз говоря за света изобщо. Има хора, които мязат на житното зърно. За самия човек, какво е пренесал света той, тази единица? Напишете една единица, която да представя жълтата раса. Втората единица, да представя черната раса. И трета единица, червената и четвърта, бялата. По какво се отличава жълтата раса? Жълтата раса се отличава по своя обективен ум, предметен ум. Черната раса се отличава по своето въображение, развиване, чувствата. Червената раса със своята активност, геометрия, математика Бялата раса се отличава. Тя тегли нещата, теглилка и зато и откак е дошла все тегли нещата, слънцето, звездите. Бялата раса – разумност. Жълтите хора са идейни. Източните народи – те са разположени. Той седи под крушата и цял ден кеф. Белият обаче той е разумен, но идеи няма той. Бялата раса систематизира качествата на живота. Шестата раса, която ще дойде, ще образува един вътрешен синтез. Разбира се, ние оставяме лиморийската раса. Да ви не спъва, че са четирите расите. Лиморийците остават. Щом човек е обективен, той има нещо от жълтата раса. Щом на чувствата, на въображението, на фантазията, от черната раса, щом е активен, воинствен, червената. Белите, дето сега са воинствени, от червените Воинствените хора са издържливи. А белите всичко теглят звезни и измервания. От човека къде можем да поставим жълтата раса. Те са крайно консервативни. Ние можем да ги наричаме религиозни. Фанатици. Тези състояния, през които човек е минал, човек прежалтява в един живот. Всички състояния, през които е минал, някой път съзнателно, някой път несъзнателно. Да не ви е чудно, ако някой път изпадате в някои особени състояние, противоречие. То се дължи на вашето минало развитие. То е само една фаза от живота. Някой път се заражда у вас едно желание да хванете някого, да го разкъсате. Вие преживявате състоянието на един лъв, на един тигър, мечка, който все къса. И се чудите, толкова сте били кротък. А сега откъде се явява това? Значи от съзнанието. Той е вътре. И когато говоря да се чистят нашите мисли и желания, той е от всички тези мисли и желания. Защото и вълкът има хубави черти, и мечката, и лъвът, Лъвът е крайно признателен. На един лъв направи добро, той не те забравя. Нали сте чели тази приказка за признателността на лъва? Слонът е признателен. Някои черти имат дълбок психологически произход. Не е происходът от самите животни. Още по-далеч отиве. В лъва има особено достоинство. Една хубава черта. Той като скочи, ако не хване жертвата си, ния гони повече. Лъвът мяза на турчина. От мен да мине. В нивата на един турски бей, който е насял с жито, се народили толкова много лалугери, че всичкото жито изяли. Вдига над чевтето, всички лалугери се изправят, нагоре вдигат ръце. А, казва, признавате ме за господар. Снема чифтето и се връща назад. Някой път една малка погрешка в живота ви. Тя е един лалугер. Ти ще вдигнеш чифтето и... Хайде от мен да мине. Една малка погрешка, едно зло, мяза на един лалугер, дошло в нивата ти. Де да знае той? От тези лалугери, от кога се образува този навик да се повдигат нагоре, и после като те видят, ще се скрият в дубката. Аз наблюдавам, има в нашето място штурци Те не се крият. За пример, като се приближиш, шторецът с задницата си влиза, той като философ, Оттегли се като млада булка. Като види някой старец, само поклонно прави. Докато в лалугера, той като дойдеш веднага се скрие, обърне задницата си а щурецът ти прави почет в лицето. Хубаво. Той и поведение на лалугера у хората съществува. Някой има да дава пари на някого, той се разгневи обърне гръб, казва, аз нито пет пари не давам. Питам този човек, самият работил ли е? Не, той е лалугер. Ако той би се повдигнал на краката си, щеше да му прости онзи. А другия там той е щурецът, той обръща лице, казва «Господине, почакай малко, сега нямам, като имам ще ви дам» и после казва «Ще ви попея малко». Разрешава се просто въпросът. В природата трябва да се изучава характерът на животните. Може да придобиете от навиците да поправите много свои погрешки, при това да придобиете някои добри черти. Цялото животинско царство не е нищо друго. И растителното царство, той е човекът, разложен на своите части. Съзнанието на човек е разложено в цялата природа. В растенията, в камъните, в животните, в рибите, в реката, във въздуха, навсякъде. Следователно да изучавате природата, значи да изучавате състоянията на своята душа. Той е философията, Великото в живота. Той е само за земята, пък като речете да изучавате небето, то е за бъдеще. В той отношение всички науки имат цена. В той отношение да ни дадат всичкото знание, което има, то е колективен труд на цялото човечество. Тези гениални хора, които седят зад, подбутват човечеството и сегашната наука е за тях. Не се стремете да измените вашия характер. Характерът трябва да си очисти, да се облагороди. Сприхав си, бъди сприхав, нищо повече, ама справедлив сприхав. После малко яваш си, нека да бъдеш, не се старай да станеш сприхав. Кой какъвто е да се бъде на своето място. Разнообразието то е една красота в живота. Пък, ако си бързорек, и него не, не изменяй, и то е хубаво. Трябват и бързореки. Или някой никак не говори. Той е мяза на една затворена курна, малко вода има. Бързорекието билно вода има. Олга, защо се смееш? Сега казваш да си бъда такава, каквато съм си, ама някой път се караше. В среда аз ви се карах, че не сте такива, каквито сте си а искате да станете други. Резултатът е да върви всеки на своето място. Ако заекът вземи, че си тури човешка форма, тури си цилиндър ръкавици, ще стане ли той човек? Пак се е заекът. Като притупа нещо, хукне. В живота нека всеки има тези качества. Те са хубави. Ако си страхлив, хубаво. Ще се научиш да бъдеш благоразумен. Ако си сприхав, ще си вършиш работата. Сприхав разбирам един кон, който си върши работата. Не го би и него. Мен ми разправяха за един кон във арминско, наличал се Колаксас. Бил конет на Атанас Черибашията в Николаевка. Вземал го той много слабо конче, но много умен кон станал. Когато Черибашията го няма в хармана, върви бавно рита. Що он види Черибашията, като се засили, като го види отдалече Диканята наоколо бяга. Питам сега, кое е което го заставя да бяга, като види челюбашията? Конят има обич вече. Те двамата са се обичали. Един закон има в света. Любовта винаги боготвори. Имаме в историята египтяните. Те боготворят Апис. Любовта се познава по това, че когато любиш нещо, трябва да го боготвориш. Не го ли боготвориш? Твоята любов не е пълна. Следователно, ако ти имаш известна идея в себе си и не я боготвориш, тя не е идея. Идеята, която имаш за основното в живота си, трябва да я боготвориш. Ако човек боготвори един апис, змия, заек, Човек трябва да има една свещена идея. Защо да ни я боготвори? Когато любиш, трябва да боготвориш нещата. Ако любиш, ще те любят. Не може да ви обичат, докато не обичате. Ако ние обичаме Бога, считаме го за идеално, понеже Той обича. Бог ни боготвори. Всичко жертва заради нас. И ако някой път не наказва, той не ни наказва. Той никога не връща откривия път, той иска да ни направи като себе си. Човек има в света едно велико предназначение. Идеята за Бога трябва да бъде в Него една свещена идея. Тя е идеята, която дава мощ на съвременната наука, на всичко в човека е. Той е идеята за Бога. И тъй, с колко качества се отличава любовта? Как определите ви любовта? И всеки един от вас се срамува, като му кажат, че е написал едно любовно писмо. Сега как трябва да започне едно любовно писмо? Обаждат се скъпи и обичани. Обичният не може да бъде скъп. Казват безценен. Нито скъп, нито безценен. Много е мъчно да се назове онзи, когато обичаш. Най-трудното нещо е да, да назовеш той, което обичаш. Не можеш да му намериш името. Ние чувстваме, че като го кажем, идеята се понижава. Ние всички съжаляваме, че нашите любовни писма не са написани тъй както трябва. Всичкото нещастие е там. И си тюхкаш, тюхкаш, се съжаляваш и после се срамуваш, че не си го написал тъй както трябва. Но знаете ли кога човек може да напише най-хубавото любовно писмо? Я ми кажете според вас. Аз засягам този въпрос принципално. Аз говоря за любовта, тъй както е в природата, както се изявява. Човек все ще дойде един ден да напише едно любовно писмо. Като идете при вратата на небето, най-първо ще ви дадат една хартия, ще се яви един ангел, ще ти даде едно златно перо, ще те накара да напишеш едно любовно писмо. Ако го напишеш, хубаво. Ако не го напишеш, ще ти върнат назад. То е цяла истина. Все ще намериш някого в рая да му напишеш едно любовно писмо, като чете писмото в рая да го одобри и да каже, поснети го. Той може да живее при нас. Ще бъде много хубаво да образуваме сега един клас, най-първо трима, и да ги приемате само който може да напише едно любовно писмо. Сега в този клас ще ви дадем една матура. Да напишете първото любовно писмо. То ще бъде матурата. След този писмо може да приемате вече една малка диплома. Ако ви е срам да го четем, няма да го четем. В плик няма да се отваря. И после, като го четем, да се не срамувате. Сега ще се приготвите за матурата. Ще почнете да събирате материал. Питат, до кого ще се отнася писмото? Вие сега пригответе писмото, материала. Питат, може ли без обект? Едно любовно писмо сега ще напишете. Сега представете си следващото в алегоричен смисъл. Представете си, че он за когото ви обичате, проведението го е привърнало на едно кукиче. Вие ще пратете писмото на кукичето. Пък той не може да стане като вас. Като четете писмото на кукичето, той ще ви слуша, ще въздиша. Вие ще се радвате, ако кичето ще въздише. Защото може да пишете някому, само който може да ви слуша, без да прави никакви забележки. Писмото е любовно. Като го четете някому, той не трябва да направи никаква забележка. Абсолютно никаква критика. Като го чете, той трябва да бъде един авторитет. Върху едно любовно писмо не може да се критикува. Ще го четете като Евангелие. Аз съм ви привеждал този пример. Един български студент тък му мислил да се самоубива в една от колегиите. Мисля казва да си поживея поне малко. Ляга на кривата и мисли каква смърт да избере. В този време слуша в съседната стая някой пее «Където и да ходиш, аз все за тебе мисля». Тези думи като ги чул, всякаква мисъл за убийство изчезнала. Нали е хубаво любовно писмо. Където и да ходиш, за тебе мисля. Една песен е тя, обикновена песен. Този закон е верен. Където и да ходиш на земята, каквото и да правиш, падане, ставане, погрешки. Има един, който всякога мисли заради нас. Той е хубавото. Само светлият път на мъдростта води към истината.